«То що, товариші колгоспники, підтримуйте пропозицію вашої ланкової?» сказав перший вже з посмішкою. Зал загудів. «Підтримуємо». Перший. «А як сам Микола Федорович? Спробуйте? Справитися?» Додарик звівся, червоний як рак, і геть засоромлений, мов дівка на сватанні. «Я молодий, звісно. Не чекав, що запропонують. І раптом відчай душ, хоч і фальцетом. Можу й спробувати!» Так і став Дударик головою, і головував уже другий рік. «Ніяких заперечень більше слухати не хочу», – сказав він тепер. «Поїдете до Києва, бо інакше...» Я на вас ображусь. Ібо я вмію ображати, Соломія Антонівна. Справді, вам би суворості трохи позичити. Ви ще мене не знаєте, сказав голова. Через два тижні тільки з маленьким гачечком Соломія вирушила автобусом до Луцька, щоб звідти разом з делегацією їхати до Києва. Спитала перед від'їздом доньку, «Що тобі привезти з столиці? Ну, з такого далекого міста?» Мовчунка Маруся, тільки очицями блим-блим, і вже сльози на них навернулося. «Ви те мене назовсім покинете, мамо?» «Хто тобі таке сказав?» «Тітки Вірки Юрко, він каже раз у тебе тата нема, то й мами не має бути». Казав, що ви тену не вернетеся, а мене от баби Соломки заберуть і в діддом даду. Ну, не геться же, каяний, той Юрко. От я йому ні пряника, ні конквєти з Києва не привезу, – погрозила Соломія. Маруся посміхнулася та через деякий час знову набурмосилася – і бочком, бочком до матри, що якраз одежину в воліску складала. А правда, мамо, що в тим дідумі дітей на цепу тримають, як псів. Юрко казав, ага, господи, ну що то за наказання, Боже, той й Юрко. Ніхто там дітей на цеп не садить, сказала Соломія і пригорнула доньку. Я тебе ні за що не покину. І через десять днів повернувся, от побачиш, з подарками. І ще й обіцяли якусь мигдалю дадуть. Черепляну, і собі вставив слово дідантін. Ну так уже і черепляну, образилася Соломія. Мой золоту. Як лямпочка блестітиме, то вечорами зі зборів цискина видно буде йти. Маруся вдалася і мовчазною, і сльозливою. Не раз думала Соломія, як то дитяткові неїному в цім житті доведеться. Думала, що якби хто тепер руку запропонував, уже, може, і не відмовила би, та тільки тоді, якби батьком для Марусини хто хотів стати. До тіла неїного були й досі охочі, Тикко Соломія після пригоди насилля з Басютою ще більше не мала охоти когось підпускати. Обгладила, обцілувала доньку на прощання. Мамі-бабусі Соломії наказувала пильно наглядати. Соломія-старша, «Та воно ж таке, що й на холодну воду дмухає! Добро в мене, гонучка!» і не нарікай, і не кажи, то ти таке я не була, і в усі кутки заглядуще, що треба було на прив'язі тримати. Ну так, вже і на прив'язі. Я просто цікавою до всього була. А Маруся хіба не? Оно, як мої казки любить, те, що розказували мені ще мама покійні. А ти ото поїдеш, то ми вечорами разом з Маруською «Вишивати будемо, правда, дитинко?» «Правда, бабуню», – сказала Маруся. «А як голкою пальчика вколю, то ви те подмухайте, і все пройде». «Їдьте, мамо!» Київ приголошив Соломію. Досі вона побувала, крім загорян та сусідських сіл, у трьох маленьких містечках – Любомлі, Шацьку, Головному, Останні взагалі, нагадувало велике село, і в рік їхньої поїздки перестало бути районним центром. І то, правда, по грунтовій дорозі сім чи вісім кілометрів, а по шосейці цілих двадцять, а то й більше виходить. А між селами ті ж розвезлі дороги не те, що до Шацька чи до Любомля асфальт. Перед поїздкою був інструктаж у райкомі, як поводитися в поїздці, в самому Києві, що розказувати про успіх району, а потім послали в ательє, де Соломію обміряли з усіх боків і сказали приїхати через п'ять днів на примірку Болузки, Спідниці і Спенджака. Ну, вона як побачила ті обновки, а тоді діло то ахнула. Прямо пані Городська, така як у райкомі, тому в приймальній сидять. Маринарка, правда, тіснуватою виявилася. Нічого, сказала жінка з тої зараз трохи підправимо, а далі то будете розцібнутим носити, пізно вже перешивати. Примітка, маринарка піджак. Жіночка, правда, в райкомі сказала, котра Соломію вдягнуто оглядала, що вона теж любить не застібнутою на всі гудзики ходити, а вільною так жіночніше. Ну, жінки з ланки, як прованчали, наказували і те, і те купити, гроші тиціли, у Київ їдеш, Соломко. Соломія пригадувала теї настанови, що вже в поїздці були порушені. Делегація обласна, ланкові, бригадири, завтехніки, двоє агрономів. Уміла випити і закусити, припаси з дому взяті, майже зразу, як у сіли, подуставали. Ну, Соломія і собі крапельку пейнула. Не вельми любила цього діла, але щоб зовсім цуратися, то ні. Хай бік боронить, Таких у їхніх селі больнеми називали. Київ, матінко тінко рідна, Кількото людей снують по вокзали, Туди-сюди, геть чисто як мурахи в мурашник, І куди так спішать? А на вулицях народу ще більше, Особливо, як на хрещатик, Главну вулицю завезли, правда, втішили, що через пару літ дорога під землею в Києві буде, вже строють, поїзди там ходитимуть, то буде, сказали, Києву розгрузка. Соломія намагалася уявити поїзд під землею і не могла. Не менший мурашник був на тій виставці, куди завезли і де мали в основному бути а що снопів із житом і пшеницею з льоном у нас не гірші, казали волиняни, а що худоби та такої дорідної, доглянутої, що в їхнім колгоспі і близько нема. Хіба в тих хазяїв була, що в Сибір повивозили, і машин, і тракторів, і всеньких див, набачилася Соломієв, в голові аж запаморочилося. На першій урочистій зустрічі мєтка жіночка, схожа на їхню шкільну п'єнервожату, вручила кожному по конверту. На мєлкі розходи сказала і за ударну працю. Соломія, як відкрила конверт, то оніміла. гроші та й стико бумажок з Лєніним, перерахувала мать. Ціла тисяча! Таких грошей з родовику в руках не тримало. Грошей в колгоспі не платили взагалі. На трудодні давали мішок другої зерна, корми для худоби. Грошей можна було дістати, продавши теж зерно в місці, цей заготівельникам, щоб починали з осені їздити по селах. Ще грошей привозили ті хто їздив на заробітки в Східній області, на Дніпропетровщину, Одещину, Херсонщину або ще далі в Росію, той же Сибір. Та й там більше платили зерном, соломою, а в Росії – лісом. Зерно молотили й продавали муку. Солому згодовували худобі або продавали в ті ж бідні поліські колгоспи. А ще гроші мали за вигодовані й продані домашні кури, гуси, качки, а то й А За ті гроші купували якусь одежину, взувачку, щось до хати, пацьори жінкам. А тут ціла тища. Та як пойшла по магазинах, добре, що Степанида, ланкова з села Кололуцька, з якою в одній кімнаті поселили, вже не перший раз у Києві була, бо на партійний з'їзд їздила, і депутат якийсь там, то знала, де що купити мона, – переконалася Соломія. Не вельми на ті гроші розженешся, Марійці, то обновку якусь обов'язково купить, і мамі хустку, ну і колежанкам зланки, вірці ті же, ну і Василькові та вірці – Привозив вже брат із заробітків на восточній, куди їздив овець пасти і гроші, і покупки деякі. Ну, виходило, що не вельми і розженесся, коли прицінилося. Слава Богу, дві сотні з дому захопила, і те, і гроші подружок цього чоловіка. Соломія завважила третього дня,